за історію галактики, ніж будь-хто інший. Артур зітхнув. Не без жалю, він відзначив, що стрибок у гіперпростір не доконав його. Цієї миті він був на відстані шести світлових років від Землі, якби вона існувала. Земля. Картина рідної планети болем відгукнулася у серці. Той факт, що землі більше не існувало, видавався настільки блізнірським, що просто не вкладався в голові. Він спробував уявити собі, що немає більше ні батьків, ні сестри, жодної реакції. Він перебрав у пам'яті своїх знайомих ніякої реакції. Згадав зовсім незнайомого чоловіка, за яким стає у черзі в універсамі. Всередині щось прокинулось в колого. Універсаму більше нема. Немає більше про товарів. Колони Нельсона нема. Пропала колона Нельсона, а всі, ніби в води понабирали, те й кому обурюватись тепер колона Нельсона існувала лише в його уяві, яка разом з тілом знаходилась у надрях цього смердючого корабля. Артура подолав приступ клаустрофобії. Англії більше нема. Нехай Америки, подумав, він також нема жодної реакції. Для початку спробуємо оперувати меншими категоріями. Нью-Йорка нема ніякої реакції. Він інколи всерйоз і не гадав, що це місто існує насправді. Долара, подумав, він більше нема легке хвилювання. Нема фільмів «Богарта», сказав він собі «Гострий біль». «Закусочні Макдональд! Немає більше Макдональдських гамбургерів!» Удар виявився настільки жорстоким, що свідомість Артура відключилася. Коли він прийшов до тями, то зрозумів, що кличе «Матусю». І враз він скочив на рівні ноги. «Форде! Форде!» Голову. Він сидів у кутку і наспівував про себе. Що найбільше втомлює у космічних мандрах, так це проходження гіперпростору. Ти говорив, що працював над новим виданням цієї книги. На землі ти теж займався збиранням матеріалу? Так. Мені вдалося дещо розширити стару статтю довідника. Що там було про нас сказано? «Будь ласка!» Форд простягнув путівник. Артур марно намагався вгамувати тримкіння в руках. Він набрав потрібний код. Екран спалахнув і почав висвітлювати інформацію. Артур закляк. Але тут немає потрібної статті!» Вигукнув він. «Дивись уважніше!» Кинув Форд через плече. «Внизу сторінки після...» Зелубідіс ексцентрицької діви зеротику на шість. Артур прийняв до уваги пораду Форда і не повірив своїм очам. Що таке? Сумирні? І все? Сумирні? Одне слово. Слухай, як сказав Форд. Знизуючи плечима, в галактиці одна тисяча мільярдів зірок, а кількість бітів у сто разів менша. Потім про землю більше знати і не потрібно. Боже, Форте, я сподіваюся, тобі вдалося доповнити статтю? Так, мені вдалося умовити редактора. Він походився на розширення статті. Звичайно, він дуже урізав у мій матеріал, але й то хвалити Бога, який же тепер вона має вигляд? У цілому. Сумерні, відповів Форд, зашарівшись від задоволення. У цілому сумерні. зойкнув Артур. Що за галас? Це я крачу. вигукнув Артур. Ні, не ти, не ти, прошепотів Форд. С этим вы вляпались. За дверь дворым...